Capitolul 11. Nunta. Împlinire. Când doctorul Liviu, logotnicul Mirelei, veni la ea, aceasta foarte emoționată îi povesti visul minunat ce l-avusese. El o asculta gânditor, ținându-i mâinile în mâinile lui, plin de dragoste și afecțiune. Când Mirela plânse din nou la sfârșitul povestirei sale, căci cei reamintea iarăși mâhnind o profundă despărțirea de mama, doctorul să-i aline suferința prin cuvinte încurajatoare și ei vorbi, o sfătui, o îndemnă să dovedească marea ei dragoste pentru scumpa dispărută realizând dorința a acesteia, urmând cursurile de canto, învățând cu îndârjire cu profesoara ei ca să ajungă o mare cântăreață. Apoi vorbirea despre nunta lor care avea loc peste trei săptămâni la nunta doctorului Liviu și a Mirelei care a avut loc în orașul din apropiere, în care locuia acum doctorul, a venit un imens număr de persoane, nu numai prietenii și rudele apropiate ale doctorului, ci și atâția din foștii săi pacienți cărora el le salvase viața. Și toți aduseră bogate și frumoase daruri. Mirela, în rochia ei de mireasă era frumoasă ca o zână din povești și strălucitoare. Toți cei veniți la nunta ei stăteau uimiți de frumusețea ei. Ea a avut 12 domișoare de onoare. Dintre fostele ei de școală, toate fericite de miraculoasa a Mirelei ce se datora doctorului Liviu, acum soțul ei. În călătoria lor de nuntă, doctorul Liviu o duse pe Mirela să viziteze capitala, apoi luna de miere și o petrecură la munte. Reîntorcându-se în orașul în care locuia doctorul Liviu cu mama sa văduvă, aceasta o primi pe Mirela ca o adevărată mamă. Mirela o respecta și se înțelegeau foarte bine amândouă. Chiar de-a doua zi, după sosirea lor acasă, Mirela reîncepu lecțiile cu profesoara ei, urmând metoda excepțională din cartea sa cu coperțile de aur. Și timp de trei ani, Mirela munci cu îndârjire, iar când profesoara îi spuse că ea este foarte bine pregătită, că stăpânește toate secretele artei cântului, Mirela se prezentă la concursul de la opera din capitala țării și a reușit la acest concurs, îi se decernă premiul întâi și fu angajată la operă. Cu ce bucurie, cu ce fericire venia acasă, aducându-i soțului ei ca un trofeu, diploma și premiul. Soțul ei, doctorul Liviu, foarte fericit și el, sărbătoria această primă victorie a soției sale, invitând cele câteva familii prietene la un dineu de gală, la unul dintre cele mai alese restaurante ale orașului. De fapt, acest dineu era și o masă de adio, căci acum, când Mirela fusese angajată cântăreață la opera din capitală, doctorul și Mirela, cu mama doctorului și cu Viorica, sora mult iubită a Mirelei, părăseau acest oraș și se mutau în capitală și studie Mirela neobosită cu și mai multă ardoare, pregătind primul rol ce ei se dăduse la opera din capitală, încercare grea, emoționantă. Și cu ce emoție și trac a cântat Mirela când a avut loc prima reprezentație. Frumusețea vocii ei catifelate, întinderea ei uimitoare, în alta tehnică în a stăpâni această voce și stăpână pe exercițiile de respirație tot ce învățase din cartea ei, făcură minuni în seara celei din tâi reprezentații în care Mirela debuta în rolul principal. A fost a fost un triumf nemaipomenit, salvele de aplauze ce izbucniră în sală pentru Mirela din partea publicului încântat, care în entuziasmul său nu vroia să mai înceteze de a aplauda și cele 10 rechemări la rampă cu strigăte de Bravo! Bravo! confirmarea că Mirela era o mare artistă. Jurnalele o lăudau în articole publicate în pagina 1, unde erau reproduse și fotografii ale tinerei artiste în rolul cântat. Vocea minunată a Mirelei făcu o profundă impresie specialiștilor, criticilor muzicali, cunoscătorilor, melomanilor care o admirau și o făceau cunoscută în toate cercurile. Totuși, aceste succese ale Mirelei suscitare invidia ura câtorva artiste, colegele ei de la operă, mai puțin dotate, mai puțin muncitoare, care încerca să răprin tot felul de intrigi, bârfel răutate, să puie tot felul de stabile, mersului triunfal al succesului și al marelui talent al Mirelei. Mirela a avut multe luptate luptat împotriva răutății dușmănoase, crude, neînduplecate a invidioaselor celor ei cele mai îndrăjite, care uneltiră prin tot felul de mașinații să-i distrugă cariera. Dar Mirela, cu cinstea ei exemplară, cu noblețea firiei ei generoase și datorită muncii ei neîncetate pe care ea o desfășura zi de zi, ca să se perfecționeze în arta sa, reușit să învingă toate stabilele care îi fusese aruncate în calea ei spre glorie și ca să-i primejduiască înălțarea în care era ei de cântăreață. Cu fiecare nou rol și în fiecare nouă reprezentație, ea urma ascultătoare indicațiile prețioase ale regizorilor. Și din nou ea a avut succese răsunătoare, triumfuri. Și din triumf în triumf, după atâtea concerte date la radio, Mirela a fost invitată să cânte în marile capitale ale Europei, unde ea fusese supranumită Mirela cu vocea de aur. Parisul, Roma, Florența, Napole, leagănul celor mai celebri tenori și al lui Caruso, Londra, Bruxelles, Viena, se grăbiră să o invite ca să asculte să admire frumoasa ei voce de aur. Era consacrarea, gloria. Aici se termină, dragi copii, această frumoasă poveste adevărată a vieței de luptă, de suferință, de muncă, îndârgită și de biruință a Mirelei cu vocea de aur, vestita cântăreață, devenită o celebritate mondială, frumoasă ca o zână din povești, a cărei voce de privighetoare, imprimată și pe discuri, este mereu ascultată cu încântare în lumea întreagă de toți cei care iubesc muzica.